Jag jobbar här i den här butiken nästan 27 år. Samma ställe. Det här är Farid Josef. Han jobbar som skomakare i centrala Stockholm. Det är första gången som jag drabbas. Eller jag känner mig oroligt. Jag var nöjd och jag känner alla här. Men det är svårt inte. Det är svårt. Jättesvårt det är inte bara. Det är första gången som jag känner att det jag klarar mig inte. Han har nästan förlorat alla sina kunder- och därmed större delen av sina inkomster på bara ett par veckor. Det är nästan mer än 90 procent mindre. Ja. Man klarar sig inte mer än... Ja. Kanske man jobbar nästa månad också eller nästa vecka. Om det finns ingen kund man är man tvungen att stänga. Vi får se vad ska man ska säga. Alla har drabbats och jag är en av dem. Ja. Farid har sällskap med hundratusentals andra människor här i Sverige just nu- och miljontals människor över hela världen. The number of Americans filing claims for unemployment benefits has hit a record high for a single week as the coronavirus slams the economy. I USA har fler registrerat sig som arbetslösa än någonsin tidigare på så här kort tid. Many economists are predicting as many as 20 million jobs will be lost by the end of the month. Jag kollade på en graf över arbetslösheten i USA från 70-talet och framåt om man ser två pucklar vid krisen 1987 och krisen 2008 idag är det på bara några veckor av pandemin rakt linje uppåt som en enorm ännu oöverskådlig vägg. Sverige går in i en synnerligen djup lågkonjunktur i år. Vi har faktiskt ingen regelrätt prognos. Det är så svårt. Utvecklingen springer i kapp om oss hela tiden. The Dow collapsing around 1900 points today. Its worst single day loss ever. As oil We are now in recession. It is way worse than the global financial crisis. Hur hög kan kostnaden till slut komma att bli för att stoppa den första coronaviruspandemin i världshistorien? Det är det här vi ska försöka grotta ner oss i i det här bonusavsnittet av P3 Dystopia. A people skjöning från the virus. Europes great capitals feel både hollowda och aband. Even Romans koliseum looks like a kilds förgott från above. Som vi gjorde vårt bonusavsnitt om Covid-19 i februari så har över en miljon människor konstaterat smittade och över 50 000 personer har dött globalt. Vi begin with another grim chapter in Sens coronavirus Krisis. Over 10,0 10, people have now died from complications linked till covid-19. That's after a daily reord 950 people passed away in the last 24 hours. Men konsekvenserna har blivit större än vad någon hade förväntat sig. Den globala ekonomin pekar rakt ner när flera miljarder människor nästan hälften av jordens befolkning lever under mer eller mindre strikta ytegångsförbud. Today the Spanish cabinet met to agree an even tougher lockdown. India has become the latest and largest country to introduce a nationwide lockdown. Unusual scenes in the heart of Copenhagen. to make sure people stick to newly imposed Och det som händer i ekonomin just nu är ju en direkt reaktion på de här åtgärderna som vidtagits för att bekämpa coronaspridningen. Som innebär helt enkelt att människor slutar att leva aktiva liv, stannar hemma i stort sett och går och handlar mat och sitter och betalar en del abonnemang. Kanske tittar på Netflix eller spelar spel eller vad man gör. Det här är Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi och chef för Institutet för näringslivsforskning. Vilket gör att man kanske gör av med max hälften av sin inkomst nu. Och om, inte du, om du bara gör av med hälften av din inkomst då är det en massa restauranger och gym och allt möjligt så här som transporter och resor och nöjen av olika slag som du inte kommer lägga pengar på. Och de som producerar det, de kommer inte ha något att göra och då sätter vi igång en kris. Det vi ser nu är alltså en ekonomisk kris som är triggad av att folk sitter hemma i karantän- istället för att handla kläder, gå på bio eller restaurang. Något som slår hårt mot företag, inte minst de som redan från början hade små marginaler. Alltså om vi tar en restaurang eller så 90-100% till av dina intäkter är borta. Och en restaurang så är det kanske ungefär 40-45% av intäkterna går till löner- det är kanske bara ungefär 30% som går till inköp av råvaror. Så 70% av kostnaderna har du kvar och inga intäkter alls. Och då kan man säger så, har man, inte, har man inte marginaler? Nej, det har man inte. Man säger eget kapital, men det egna kapitalet är ju investerat i inredningen till exempel och, och så vidare. Så att, och den går inte att sälja nu. Det finns ingen annan restaurang som kommer att köpa den till något pris. Så att, de, ens pengar kommer att ta slut inom en månad eller så de då har man inget annat val än att lägga ner verksamheten. En hel del restauranger och kaféer har redan gått i konkurs här i Sverige. Även företag inom hotell och besöksnäringen går på knäna- när gäster i princip helt försvunnit. Men faktum är att det inte bara handlar om en minskad efterfråga- alltså vad vi köper. Nedstängningen av gränser och transporter gör att krisen- också handlar om en utbudsfråga för många företag- alltså om vad som produceras och går att köpa- det förekommer ju nästan ingen internationell handel just nu och är sofistikerade produkter som lastbilar, telekomutrustning och sådär så, så det är ju noll. Och, eh, även om man öppnar upp igen så, att, så finns det ju en massa underleverantörer i Kina eller vad det kan vara med produkter som, som måste tas över haven till Sverige för att kunna monteras här och så vidare. Det kommer ta minst ett halvår. Och just det här med att både efterfrågan och utbudet minskat så dramatiskt och så snabbt gör den här krisen annorlunda mot i princip alla andra ekonomiska kriser vi har sett i modern tid. Uh, this is different because it's not a demand shock yet, it's not a financial shock yet. Det här är Joseph Stiglitz, nationalekonom och Nobelpristagare. Alla stora medier drar honom just nu och vi fick prata med honom i 20 minuter varken mer eller mindre. It affects demand but not because of lack of income. Uh it affects supply but not because of lack of demand. Uh, Källan till den här krisen stavas social distansering. Det här är ju det värsta sedan andra världskriget skulle jag säga. Och varför menar Magnus och många andra att det här kanske kan vara det värsta sedan andra världskriget då? Ja men så här, andra världskriget innebar ju också att den dagliga ekonomin i princip pausade över en natt eller åtminstone otroligt snabbt. Men den senaste stora ekonomiska krisen världen gick igenom, eh, finanskrisen 2008, var annorlunda. Det var en kris som sattes sig igång av en kollaps på finansmarknaden. Ja, vad ska man säga, det berodde på upplåning nya okända, så att säga, finansiella produkter med lite okända egenskaper och, och inte minst på att, att bankerna är så sammanflätade med varandra. Det här är Mats Bergman. Han är professor i ekonomi vid Södertörns högskola. I vårt program om ekonomisk kollaps går vi igenom i mycket mer detalj om hur det finansiella systemet som ledde till krisen 2008 var uppbyggt. Men kortfattat kan man säga att det var komplicerade finansiella produkter, alltså olika typer av värdepapper ihopvuntade med varandra, som blev övervärderade. Och få fattar egentligen vad de här värdepapperna ens bestod av. Och i, i samband med att den amerikanska bolånemarknaden kollapsade visade det sig att de här finansiella produkterna var just övervärderade och i vissa fall helt värdelösa. Det blev panik på finansmarknaden. När det började kom uppkomma konkurser i det finansiella systemet så blev plötsligt bankerna rädda för att låna pengar till varandra. Och att det var det som, som så att säga satte in en, en pinne i de ekonomiska hjulen- och eh, gjorde att utlåningen dök väldigt snabbt- och, och sen spredde sig då till, den, till den reala ekonomin. Men nu varnar en del ekonomer- för att konsekvenserna av coronakrisen kan bli större. Magnus Henriksson jämför med Sveriges ekonomiska kris- i början på 90-talet. Det tog tre år att förlora 600 000 jobb, 91-93. Nu kanske bara ta tre månader att förlora lika många jobb. Jag skulle säga att det är ingen- orealistisk bedömning, kanske snarare en försiktig bedömning. Sammanfattningsvis så kan man ju säga att den här ekonomiska krisen har satts igång av att folk slutar leva som vanligt. Trots att man kanske vill och har råd att konsumera så köper man mindre grejer och stannar hemma istället. Och det här gäller över nästan hela världen. Det här drabbar ju framför allt tjänstesektorn och det går väldigt, väldigt snabbt just nu. Frågan är ju då vad man kan göra för att stoppa den här krisen. Man samhället har ju egentligen två verktygslådor för att påverka ekonomin. Å ena sidan är det finanspolitik och å andra sidan penningpolitik. Okej, okay, vi tar dem i turordning då. Finanspolitik, vad är det specifikt? Finanspolitik är helt enkelt hur staten spenderar sina pengar. Och i kris kan det till exempel vara att man satsar på typ infrastruktur, ser till att ta initiativ till olika vägbyggen eller att fixa upp olika avloppssystem kanske för att få igång sysselsättningen. Och eh, penningpolitik då? Penningpolitiken bestämmer hur mycket pengar som ska finnas i ekonomin och vad pengarna ska kosta att eh, låna. Och i en kris kan man till exempel göra det billigare att låna pengar och man kan också skapa nya pengar, alltså se till att det finns mer pengar i omlopp ute i samhället. Penningpolitiken bestäms av centralbanker i Sverige är Riksbanken, så det är inte politiker som tar beslut över det. Okej, okay, så, att, så att när det är kris så kan man välja att sätta in några av de här grejerna för att liksom smörja de ekonomiska gängorna helt enkelt. Exakt, och det är det man gör just nu. Den europeiska centralbanken, ECB, sent igår kväll presenterade ett nytt jättelikt stödpaket. The, Bank has moved into the to shore up Centralbanker världen över, de pumpar ut pengar i systemen just nu. I en ganska speciell intervju uttrycker sig Neil Kashkari, en av de regionala cheferna för The Federal Reserves, alltså USAs centralbank, så här. Your ATM is safe, your banks are safe. Det Nils Karskari gör här är att försöka skicka en stark signal- om att det finns tillräckligt mycket pengar i systemet- så att människor inte ska springa till banken och ta ut alla pengar som de har- vilket i sin tur skulle kunna leda till att banker går omkull. Men också för att bankerna ska känna en trygghet i att låna ut pengar till företag- Företag som går ganska dåligt just nu. Så att centralbankerna översvämmar marknaden med jättemycket pengar helt enkelt. Hur, hur mycket verkar det hjälpa då? Det är jättesvårt eh, att säga. Men om vi tar det här med att försöka få banker att låna ut pengar till krisande företag. Kanske framförallt företag i tjänstesektorn just nu här i Sverige. Där är ju problemet att banker måste ändå ha ett långsiktigt perspektiv på att få sina pengar tillbaka- och just nu vet ju inte bankerna eller någon egentligen hur länge vi kommer ha den här lockdownen runt om i världen eller som är i Sverige delvisa stängningen av samhället. Ett lån kan du bara ta mot att du förväntar dig att framtiden tjäna pengar så att du kan amortera dels klara räntorna men framförallt amortera ner lånet. Och idag när man inte tror på det så kan man inte ta ännu mera lån när man redan är illa ute. Och lån kanaliseras genom banker. Och banker måste göra en kreditbedömning. Tror vi att kunderna kommer att betala tillbaka eller inte? Tror de inte det? Kommer de inte låna ut? Så nu är det alltså upp till bankerna att låna ut pengar. Men även om de gör det så kanske fler lån inte är det som kommer rädda en restaurang som fortsätter att göra stora förluster för att inga besökare kommer dit. Återigen blir det alltså en fråga om hur länge samhället befinner sig i det här undantagstillståndet. Och finanspolitiken då? När det politiska beslut i princip tar bort halva efterfrågan i samhället på en vecka. Det har ju aldrig, aldrig hänt tidigare. Och då blir ju politiken som måste se till att det här inte leder till ett totalt sönderfall. Runt om i världen sätts enorma stödpaket in just nu. 27 billion dollar. In direct support to Canadian workers and businesses. Sveriges kommuner kommer att få 20 miljarder extra i år- för att hantera coronakrisen. Det bekräftade regeringen... I Sverige är i princip alla politiska partier överens om- besluten att ta bort karensdagen, att staten ska betala- delar av korttidspermitterade arbetarens löner- och att förenkliga reglerna i A-kassan. Bara för att nämna några åtgärder som vidtagits. 6,2 trillion jag har signed anything with a T on it. I don't know if I can handle this one Mitch. We can't check out at this point, Jag we? I don't think so, huh? All right, thank you all. När USA är slut på mars 2020 röstade om det största ekonomiska stödpaketet i landets historia. Röstade inte en enda senator emot förslaget. Det var en hård debatt visst, men det är ändå anmärkningsvärt när man tänker på att finanspolitiken varit en av de mest polariserade politiska frågorna i flera decennier. Att de ändå lyckades komma överens till slut. Precis. Joseph Stiglitz är också förvånad över den plötsliga politiska enigheten kring stödpaketet som gick igenom. Men han är också mycket noga med att påpeka att det här är ett annat sorts stödpaket än de vi såg efter finanskrisen 2008 eller under den stora depressionen på 30-talet. A uh, en the term that's being used called. Stimulus. Uh, st stimulus suggests that uh, uh, it's a word that was borrowed from uh, the 2008 crisis where you, you needed to stimulate the economy. Uh, this is not that. Skillnaden är framförallt att krispaket under finanskriser handlar om att få upp efterfrågan i samhället. Men det funkar ju inte nu när en sjukdom har tagit bort vår förmåga att uh, konsumera. Enligt Stiglitz handlar därför krispaket under coronapandemin mer om att rikta in sig på att hålla människor och företag flytande överhuvudtaget. I USA, precis som i Sverige, har man ökat antalet människor som får arbetslöshetsersättning. Men man ska dessutom börja dela ut pengar direkt till medborgare. En unik och radikal åtgärd som lite slängigt kallas för att ge ut helikopterpengar. Och helikopterpengar är då att man flyger ut över samhället och släpper ner pengar. Det här är Kjell A. Nordström. Han är ekonomiedoktor och specialiserad på internationellt företagande. Att USA väljer den ordningen och vi inte så här långt har valt den ordningen är inte så konstigt. Eftersom vårt samhälle har en mängd etablerade stödordningar för företag och människor som vi kan använda och förstärka. Så ser det ju inte riktigt ut i det amerikanska samhället utan här får man gå direkt ut till medborgaren med pengar. god här är pengar. Checka 1200 dollars for everybody, 600 dollars I think to every child. Allt för att ekonomin inte ska klappa ihop helt. Finanspartiet normalt sett är ju att man sätter hjulen i rullning genom att... Efterfråga byggnadsarbetare för att bygga en väg eller för att ta hand om människor som, som har blivit arbetslösa så att, så, att, så att de i sin tur kan efterfråga mer varor och tjänster som får hjulen igång. Här handlar det ju om någonting helt annat. Här handlar det inte om att få igång hjulen överhuvudtaget. Här handlar det om att hjulen inte avkapplar och sånt: inte ska rosta ihop så att. Det är omöjligt att få dem att rulla igen när efterfrågan kommer tillbaka. Det är, det är en helt annan grej, det är något helt nytt. Och enligt Josef Stiglitz så är det som görs finanspolitiskt just nu avgörande för hur vi kommer ut på andra sidan av den här krisen. När krisen är över vill to be able to restart uh, the economy and that means you want to prevent... Uh, Too much bankruptcy, too much eviseration of the uh, balance sheets. You want to maintain uh, links between workers and their firm. Uh, so you, you want to put the economy in a position to restart once the pandemic is controlled. En av de flesta bedömare har vi här i Sverige ett bra utgångsläge att låna väldigt mycket pengar för stödpaket. Vi har haft en låg statsskott länge och eh, därmed möjlighet att låna mera. Andra länder som Italien till exempel har inte alls lika bra utgångsläge. Men även om de finanspolitiska förutsättningarna ser bra ut i Sverige så lär det behövas mycket mer än det som redan kommit. Vad som man också kan se i de här krisutgärderna är ju att vi skapar vägen medan vi går. Ehm, i, när det första paketet kom så var vi ju inte riktigt klara över hur länge den här krisen skulle vara. Så då kommer det ett första paket. Sen kommer det ett andra paket. Och sen har det kommit ett tredje paket. Det kommer sannolikt flera. Därför att vi förstår ju också mer och mer vad det är vi har att göra med. Och per idag, just idag när du och jag träffas så börjar det bli allt mera klart att det här är ju någonting vi har att leva med här i Sverige ända fram till sommaren med största sannolikhet. Att vi får kanske en lägre aktivitet på viruset under sommaren- men troligen en förhöjd aktivitet igen fram emot hösten. Så det här är ingenting som drar förbi på två månader, fyra veckor eller någonting sånt- utan vi ska leva med det här ett halvår, kanske upp till och med ett år eller 18 månader. Redan nu finns det tecken på att stimulanspaketen inte räcker- som i USA där man ska dela ut pengar direkt till miljontals medborgare. Men även uh, 1200 dollars uh is not enough att kompensera någon. you know in, in New York med en annual rent uh, I mean monthly rent of of uh, uh even a a, a one uh, 2000 dollars. Den stora och ganska obehagliga frågan. Just nu. här i Sverige och i resten av världen. Det är om de här gigantiska injektionerna av pengar från centralbankerna inte fungerar om de stora stödpaketen inte når målet, vad händer då? Vad händer när länder runt om i världen tömt sin verktygslåda? Belånat satskassan och översvämmat marknaden med billiga lån utan att det ger önskad effekt? Jag tror att det är svårt, det verkar vara svårt för människor i det svenska samhället att förstå vad det här handlar om. Magnus Henriksson har ägnat de senaste veckorna åt att tänka på vad det värsta scenariot framöver skulle kunna vara. För det första är det ju så att det försvinner ett skattebas. De, minst hälften av de här lönerna betalas ju till kommun och kommun och stat. Och sen går vi ut och så konsumerar vi en betallig moms som är ungefär 20% av det vi normalt köper. Så det första är ju att staten och eller regionerna kommer inte ha råd att bedriva sjukhusverksamhet på den nivå som man gör- och sen så naturligtvis ett samhälle med massarbetslöshet. Magnus ser framför sig att samhällskontraktet kommer bryta samman. Den välfärd vi har vant oss vid, till exempel, riskerar att sätta sig spel. Några kommer att bli vinnare där. det kommer att vara väldigt slumpmässigt. Någon klarade sig precis och den kunde sedan köpa upp tillgångar till brakpris. Och den startar ett sjukhus och för de som fortfarande har råd att betala och så där, så att... Det, det sätter igång processer som man absolut inte vill ha. Det är ju inte ett samhälle som, som kommer att sätta etik- och hänsyn till andra i hög sätet. Tänk också en situation- när hundratusentals företagare går i konkurs samtidigt. Det finns inget rättssystem som klarar det. Och är rättssystemet i kaos så inser ju andra företagare- att jag behöver inte bry mig, jag behöver inte följa lagarna- för de har ändå inga resurser att gå efter mig. Och när företag går i konkurs- då är frågan vilka som tar deras plats. En annan sak som händer som jag tycker man underskattar problemet med det är att om seriösa företag och människor som är väl förankrade i sina samhällen och sådär, om de får kasta in handduken då när det här kommer tillbaka och inte kan komma tillbaka, då blir det kommer deras plats tas i många fall av mindre seriösa företag. Ett samhälle i djup ekonomisk kris- det är alltså ett samhälle där vi får svårt att ha råd med välfärd- för att staten inte får in tillräckligt med skattemedel- och där rättssystemet kommer att få kämpa för att få något gjort. Och det här kan i sin tur riskera att leda till ökad brottslighet. Men Magnus Henriksson påpekade också att den misstänksamhet- mellan människor som vi sett tecken på i pandemins spår- också riskerar att få stora konsekvenser- och vi ser ju hur lätt påverkade människor är att när de regeringsföreträdare säger att stockholmare ska inte åka ut på landet till sina fritidshus. Hur det redan redan liksom vittnesmål om hur lokalbefolkningen tittar misstänksamt på den här stockholmare som en slags oren smittspridare. Så att det går tydligen mycket fortare än vad jag trodde så går det att skapa en sån här misstänksamhet människor emellan. Och en god ekonomi och högt välstånd förutsätter att man med ett öppet sinne är beredd att interagera med varandra i handel, utbyten av idéer, tankar, kommers och, så, och vad, det, vad det kan vara. Så att vi, får verkligen, vi måste verkligen inse hur värdefullt det är. Och en fråga som jag ställde till Magnus var... Varför är det så svårt då bara pausa ekonomin och sen återuppta den som om ingenting har hänt när pandemin är över? Det här det är ju liksom ingen kris som är triggad av spekulation eller inbyggda fel i finanssystemet. Går det då inte bara att sätta igång igen sen när allting är över? En ekonomi är en färskvara. Den skapas varje dag. Den finns inte bara utan den, vi går till jobbet och skapar den varje dag. Och slutar vi göra det så... så så kan det vara väldigt svårt att återskapa en till än den var innan vi, innan vi slutar göra det så att säga. Dessutom är ekonomin extremt ihopkopplad. Alltså både internationellt men också inom länder. Så även om krisen främst drabbar tjänstesektorn just nu. Kan krisen där spridas vidare? Då blir ju det här en, en dödsspiral kan man säga. Så att det börjar med restauranger och, och resarrangörer och sådär. Det som vi drar in på först. Sen så sprider det sig vidare och naturligtvis om restaurangen inte kan betala sin hyra, då börjar fastighetsbolaget få problem. Fastighetsbolag är ju högt belånad och sådär så att då sprider det sig dit och sen så sprider det sig vidare till fler och fler ställen och klart människa, fler och fler människor blir rädda och eh, drar sig tillbaka ännu mer i sitt skala och tror vi inte på framtiden ja då då då ökar problemen bara av det skälet. Det Magnus Henriksson målar upp här det är ju ett värsta fallscenario. Alltså en, en depression med massarbetslöshet och minskad tillit. Och någon sorts erodering av det samhälle som vi har vant oss vid i flera decennier. Men väldigt mycket händer just nu. Både för att rädda ekonomin men det händer också väldigt mycket när det gäller att stoppa eh, covid-19. Och mycket av det här skulle ju kunna ändra utgången av den här krisen så att vi inte hamnar i en depression. Det måste vi vara väldigt tydliga med. Men det faktum att ekonomin ändå drabbats så pass hårt redan har väckt till liv en svår och kontroversiell fråga. Finns det en gräns för hur mycket resurser ett samhälle kan lägga för att till varje pris stoppa covid-19-pandemin? En del då menar att vi, vi måste gå väldigt långt och, och vara väldigt radikala och en del menar att, att det redan kostar för mycket. Så att det, var, det var egentligen då jag började fundera på- kan man på något sätt sätta ett pris på det här? En person som märkte av diskussionen- om hur man ska förhålla sig till de samhällsekonomiska kostnaderna- för coronabekämpningen, det är Mats Bergman. Och han berättade något som jag tror att ganska få tänker på- vilket är att samhället lite tillspetsat- hela tiden gör beräkningar på vad människoliv är värt. Det dör ungefär någonstans mellan 200-300 människor i trafiken varje år- Magnus Henriksson igen. Vi skulle ju kunna få ner det till en väldigt låg siffra- genom att säga att man får bara köra 30, 30 km i timmen. Och framförallt så säga att förbjuda människor att cykla med elcykel till- och från jobbet från en förort i Stockholm inte stan. För om du gör det 30 år, sannolikheten att, att du verkligen råkar ut från en olyckor. jag kan inte tänka mig något, något farligare. Vi skulle alltså kunna få ganska absurda konsekvenser- och försöka få bort alla risker i samhället- men å andra sidan så vill vi ju ändå satsa på trafiksäkerhet. Vi vill rädda liv. Frågan blir då bara hur mycket av våra begränsade resurser som ska gå till det. För samhället har inte oändligt med resurser. Och eftersom vi inte har det så måste till exempel regionpolitiker göra avväganden- för hur mycket cancermedicin ska få kosta- till exempel jämfört med andra utgifter. Och byråkraterna på Trafikverket- de kan inte lägga alla sina pengar på mitträcken till exempel. Och en av lösningarna för att komma fram till- hur mycket det är värt att investera i- till exempel mitträcken på landsvägar- eller vilken cancermedicin ett sjukhus ska köpa in- det är helt enkelt att sätta ett pris- på vad ett levnadsår för en människa är värt. Och då har man landat på ungefär en miljon per år- inom sjukvården då eller framförallt läkemedelsprissättning. Och när det gäller trafiksäkerhet då, då tänker man inte så mycket på år för då, då tänker man på ett liv och då säger man att ett liv kanske är värt ja, 25, 30, 40 miljoner. Och Mats Bergman har nyligen gjort en beräkning på vad det är rimligt för oss att lägga på att hantera covid-19-pandemin. Så mitt, mitt lilla bidrag här kanske är att jag så att säga, försöker koppla ihop epidemiologi med mer så säga, makroekonomiska bedömningar och, för, och de, det är ju liksom inte jämförbara storheter. Man kan inte normalt sett så dra man sig för att jämföra liv med, med BNP-siffror men, men just genom att använda sådana här hälsoekonomiska metoder och modeller så, så försöker jag koppla ihop dem. För det är ju ändå en sorts avvägning vi ska göra mellan att, att, så att säga, hur mycket insatser vi ska göra för att rädda liv och hur mycket vi ska tänka på, på ekonomin och, och, och samhällsfunktionerna i övrigt. I sin beräkning så har Mats gjort några antaganden. Han har utgått från hur man värderar ett statistiskt människoliv per år inom sjukvården när man upphandlar medicin, vilket alltså är en miljon kronor. Sen så har han utgått ifrån de uppmärksammade epidemiologiska modellerna som publicerades i en rapport från Imperial College i mitten av mars. Som gjorde att Storbritannien helt bytte strategi i bekämpningen av coronaviruset. Och de här modellerna de utgår ifrån att dödligheten i covid-19 i värsta fall, om inga åtgärder vidtas alls, kommer att landa på över 2%. Alltså i paritet med spanska sjukan 1918 där uppe mot 100 miljoner människor dog totalt. Jag använder lite enklare modellen än vad de gjorde men, men ungefär sammantaganden. Och sen har vi ju lite en annan åldersstruktur i Sverige. Och eh, så tillämpar jag samma, samma dödlighetstal och då, då kommer jag fram till att någonstans i storleksordningen 100 000 dödsfall då i Sverige om, om vi inte gör någonting. Med den siffran som utgångspunkt plus vad vi normalt sett i samhället lägger på till exempel cancermedicin när samhället inte är i kris så kommer Mats fram till följande slutsats. Om det skulle bli så många då är det ju väldigt, väldigt många år som går förlorade och med de normala värderingar som vi som vi har för att sätta in motåtgärder så är det ju väldigt, väldigt mycket... Pengar. Alltså det, är det är värt att göra väldigt, väldigt stora ansträngningar. Så att jag, jag landade i att det är någon, någonstans mellan 12 procent av BNP- ända upp till en, en fjärdedel av BNP. För mig säger det att, att vi skulle vara beredda- att stänga ner väldigt mycket av samhället väldigt länge- för att undvika de här dödsfallen- om det nu är så här många dödsfall. Vi vet inte hur dödlig den här pandemin kommer att bli- förrän den är över och vi har en backspegel- Rapporten från Imperial College som utgår från 2% dödlighet Den är inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller granskad Den är också en av en drös forskningsrapporter som måste lägga in rätt enorma antaganden i till exempel epidemiologiska modeller För vi vet helt enkelt inte allt än Till exempel vet vi inte hur många som egentligen är smittade just nu En ganska viktig detalj för att komma fram till dödlighet och anledningen till det är ju att långt ifrån alla testas. Är siffrorna vi ser en liten eller en stor topp av ett isberg? Vissa tror att dödligheten i covid-19 kommer att landa på kanske 0,1 procent. Andra lägger det på runt 2 procent och WHO lägger det mellan 1 och 3 procent. Men just den här osäkerheten och bara risken att miljontals människor till slut kan komma och dö- den gör att Mats Bergman tycker att man bör ta det säkra före det osäkra. Jag landar väl i det egentligen i en sorts försiktighetsprincip. Att, att eh, om man står inför ett val att ändra, riskera väldigt, väldigt många människors liv- eller riskera väldigt, väldigt mycket pengar- så skulle jag ju välja att riskera väldigt mycket pengar. Men det finns också andra perspektiv- Ekonomer som menar att vi kanske tar i för hårt redan nu. En av dem är Magnus Henriksson. För, för mig som ekonom så är, så, så är det så att vi måste skydda så att säga, det samhällssystem, både det ekonomiska system och det gemensamma offentliga sektorn och så där, som behöver sin skattebas för att kunna funka. Vi måste skydda det från att riskera sönderfall. Magnus tycker att man samtidigt som man bekämpar smittan måste ta ekonomin mer i beaktning, därför att han tror att konsekvenserna annars kan bli oöverskådliga. Och flera länder har faktiskt börjat prata om den här rävsaxen redan nu. Anthony Fauci som är USA:s motsvarighet till Anders Tegnell kan man väl säga. Han sa så här i New York Times podden The Daily. You may have the unintended consequence of triggering from an economic and societal standpoint. Nu är det allt fler, inte bara ekonomer utan också epidemiologer och infektionsläkare som vill försöka hitta en kompromiss framöver. Skulle man kunna skala upp testningen till exempel så att friska kan gå till jobbet och konstatera att sjuka kan stanna hemma samtidigt som vi isolerar konstaterade riskgrupper som multisjuka och äldre. Men det här perspektivet har också fått hård kritik av andra forskare. Utan nog med testkapacitet så kan det här bli för riskabelt. Sjukligheten i covid-19 även i andra grupper än folk över 70 till exempel är ändå relativt hög. Och sjukvården skulle därför riskera att belastas hårt även i det fallet. Kritikerna menar också att det kan bli svårt att definiera vad en riskgrupp egentligen är. Eftersom underliggande sjukdomar kan finnas i flera åldersgrupper. Men Magnus Henriksson tycker ändå att vi måste börja våga prata om kostnaderna för samhället. Så fort det här kommer upp till ytan och till offentligheten- då är det som att vi inte klarar av att tala om det här längre. Det fungerar bara så länge det är tjänstemän som sitter på sina rum med sina modeller. Men så fort de ska förklara dem så blir det ramaskri, Och då blir det väldigt svårt att, att hålla huvudet kallt. Så jag tror att man måste ha ett skarpt gärna och mjukt hjärta samtidigt så ser man bara mjukt då då riskerar man att så att säga göra skadan värre och egentligen skada fler människor. So I think that's mostly a false dichotomy because uh, if the pandemic is raging, people are not going to go on the airplane, they're not going to go uh, uh, to restaurants. En sak som gör det svårt att försöka parallellköra ett visst mått av ekonomisk öppenhet med smittskydd- är det som Joseph Stiglitz är inne på här. Att när en pandemi härjar så är folk, inte helt oförståeligt, ganska rädda. Många kommer oavsett regler och dra sig för att leva på som vanligt. So det här är en rävsax hur man än vrider och vänder på det. Om inte smittan bekämpas kan i värsta fall miljontals människor dö. Men samtidigt riskerar de drakoniska åtgärder som sats in runt om i världen att kasta ner oss i en ekonomisk kris som vi knappt kan föreställa oss konsekvenserna av. Och en fråga man kan ställa sig och som jag tror att många ställer sig hela tiden just nu det är... När det här är över om några månader, något år eller kanske i värsta fall ännu längre. Hur kommer allt ha förändrats då? Vi vaknar upp till en värld där vi kommer ha en annan syn på risk. Och vi har vant oss vid att man kan leva med ganska hög risk. Man kan ha ganska stora lån på sin lägenhet eller på sin villa- och det är ingen fara med det. Räntorna är ju låga och det har de varit länge och det kommer de att fortsätta vara. Och den inställningen kommer vi naturligtvis att ompröva. Många av oss. Och tvingas ompröva. Det är inte kanske det att vi vill ompröva. Vi omprövar den under tvång. Joseph Stiglitz har länge varit bekymrad över att man värderat risk på ett rätt slappt sätt- And uh that lack of pricing of risk means we often take short sighted decisions that make us think that we're being more efficient, but in fact uh it's just that it's it's uh short sighted. We talked a lot about that in 2008, where we said the banks were short-sighted and engaged in excessive risk-taking. But actually, that was uh, the, a dramatic illustration of a more uh, profound uh, reflection of the market economy. Germany undertook too much risk by becoming excessively dependent on Russian gas. And if we had had a appropriate risk premium, uh, they would not have done that. Här, vad vi har gjort är att vi var beredda i USA och andra länder- att vi har jobbat i våra hospitals och jobbat väldigt Och det här med att effektivisera och slimma sjukvården- att köra ett just-in-time-system- det ser vi ju konsekvenserna av i i princip alla västländer. I högsta grad också här i Sverige. Så de har ingen excessbörder. Det betyder att om du har någon epidemic you are totally unprepared Stiglitz jämför det här med hur man tänker i bilindustrin I given an example uh we were so so excited that our car companies took out the spare tire After all they said how often do you need a spare tire But the fact is when you have a flat tire you really need a spare tire especially in a country like the United States where you can get a flat tire Joseph Stiglitz har länge varit en kritiker av en alltför marknadsorienterad ekonomi i USA. För honom så finns det ett hopp om att den här pandemin kan skapa en ny balans som gör det amerikanska samhället mer motståndskraftigt mot nya kriser. Restoring the balance between the market, the state, and civil society, and uh, in the United States, we realized we got that balance wrong, and that put us. That's why in the United States, uh, we will pro. Or, You know we were so unprepared with respect to tests uh, uh, we will have you know the number of tests per capita is so much lower than other countries the disease is spreading worse than other countries the number of ventilators is per capita uh, you know uh, uh, it means people will be dying um, so I think the outcome of this hopefully will be for uh, most people to realize uh, att vi behöver ett nytt och en balans. En annan sak som kan komma att förändras- tillfälligt eller permanent efter den här krisen- det är globaliseringen. Kjell och Nordström jämför de kontakter- som vi har byggt upp med varandra i världen- som en enorm fest- som började ungefär när vi föddes, Viktor. Alltså ja. i, i början av 90-talet. Den där festen som jag beskriver- den startar ungefär när du föds- när Sovjetunionen kollapsar- och faller sönder i 15-20 länder som alla inordnar sig i den internationella handeln. Alltså innan du föds så är världsekonomin, den öppna delen av världsekonomin, 600 miljoner människor ungefär. Det är Sverige, Västtyskland, England, USA, Kanada och några länder till. Idag är den 7, 2 miljarder människor. Alltså 12 gånger fler. Så festen har ju blivit lite större också. Covid-19-pandemin har kommit in och stoppat den här festen ganska så tvärt. Nu kom det ett virus till den här festen. Och man får skruva av musiken bara och alla bara gömma ölburkarna och lomma hem. Det känns lite så som någon har kastat in en handgranat på festen. Och det här kommer kanske inte att byggas upp på samma sätt igen när vi är ute på andra sidan. Och framförallt så gäller ju det vår produktion med produktionskedjor som sträcker sig över hela världen. Ett kretslopp av komponenter som produceras på en plats, skeppas till en annan, sätts ihop och exporteras. inte självklart att bygga upp sådana där så kallade försörjningslinjer som löper hela vägen till Chile eller till Wuhan i Kina- för ett småländskt företag eller ett svenskt företag- utan vi kanske kommer att söka leverantörer i närområdet. Så ett nytt förhållande till världen. Ett nytt förhållande till risk. Och i förlängningen kanske ett nytt förhållande till varandra. Och vilket samhälle vi faktiskt kommer att vakna upp till- när den här historiska krisen är över- det ska vi fördjupa oss i ännu mer i nästa avsnitt av Petri Dystopia- som vi just nu jobbar med för fullt. För nu är det här bonusavsnittet om ekonomin under pandemin slut. Vill ni diskutera det här och andra avsnitt av Petri Dystopia- gör ni bäst i att gå med i vår Facebookgrupp- Petri Dystopia Eftersnack. Tekniker för avsnittet var Fredrik Nilsson. Det här programmet producerades i slutet av mars och början av april- och publicerades den 6 april 2020. Jag heter Fredrik Ammel. Jag heter Viktor Lövgren. Ta hand om er. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.